Він є завжди, та про нього розмовляють лише час від часу. Зате, коли транслюють Чемпіонат світу, навіть той, хто не знає, хто такий Зідан, дивиться на екран телевізора і тривожно питає, а наші в якому? Звісно, що журналісти трохи схожі на людей, отож у них теж є слабкості, притаманні людям. Але всіх цікавило головне питання – Ляжемо ми під когось, чи будемо працювати, як завжди, розміщуючи політичні матеріали всіх кандидатів, як це й робиться в пристойних країнах. Ми все ж сподівалися, що хтось таки заплатить гроші, ми якось проскочимо крізь знайомі неприємності та витягнемо газету із злиднів. Вона була того варта. Це ми так думали. А мене особисто попередили, звісно, в неофіційному порядку, про неприпустимість публікацій, спрямованих проти претендента номер один. Вони стали поводитись з нами, як зі своєю власністю. А, власне, до виборів вони не робили цього тільки за браком часу. Але тепер прийшла пора заявити про своє право сеньора. Я говорю, звичайно, про представників режиму. Сергій Денисенко, репортер кримінальної хроніки, просиджував вечорами в штабі Тварчука, мабуть, спільний рід діяльності притягував. Олег Яцюк та Руслана Юршова частенько заглядали до структури холода. Але поки що то була їхня особиста справа, і поки вони не спробували протягнути якісь замовлені матеріали, то заради Бога. Я знав точно, хто переможе, а всі люди, в чиїх головах жили якісь ідеалістичні сподівання, в останній передвиборчий місяць будуть плакати і сміятися, бо ці вибори – ще один привід для посмішки долі, якщо вона ще не втратила здатність посміхатись. Редколегі, я скажу вам, це маленька вистава. Щочетверга я вдягаю в шкіру режисера і займаюся постановою. В газетах працюють, як кажуть, довгоносики, інваліди творчого пошуку, які готові вбити будь-кого, хто викреслить хоч одне слово з їхніх геніальних творінь. Але не мене. За шість газетних років я навчився, ні, я став жорстким і жорстоким. Куди поділись моя донжуанівська посмішка? Куди поділись мої подерті джинси, мій спокійний пофігійський норов, моя весела вдача? Не саме туди, на газетні шпальти. Скільки їх було? Зараз скажу точно. 6 на 52. У вас немає за собою калькулятора. Незвично якось рахувати без бухгалтера. Отже, публіка в редакції була прудка. На те вони й журналісти, щоб бути прудкими. А їм, як кажуть, халос уроти не клади. Я сідаю у крісло. Так. Починаємо наші сатурналії. Заспокойтесь, будь ласка. А вийшов, так би мовити, у свій черговий номер? Дайте ручку. Які будуть думки, крім позитивних? Журналісти не досить охоче критикують один одного. Це моя робота. Розгромивши майже всю газету, статтю за статтею, когось, мов би випадково похваливши, я врешті-решт заспокоююсь. Де макет наступного номера? Графік подання матеріалів знову не дотримано. За інтернет знову бійка, скільки можна просити дотримуватися встановленої черги, скільки можна висіти на чатах. А всім, хто затримав матеріали, штраф 25% від суми гонорару. І так кожного четверга. Жодного разу ніхто, правда, не був оштрафований, і жодного разу матеріали не були здані вчасно. Та це не дуже принципово. Я якось по-дурному любив цих людей за те, що вони такі, і по-дурному ненавидів їх за те, що вони не можуть бути іншими. Але вони були кращими в нашому місті, хоча в провінції вибір не дуже багатий. А всі, хто опликав хоч краплинку чистолюбства, давно вже бився за місце під сонцем у столиці. А їм там дуже важко, але чомусь ніхто не повертається». Мегаполіс – це наркотик, а відчуття власної величі і власного успіху у хвилини відвідування рідного болота – красивий гонорар. Тепер, пани та панночки, ближче до виборів. Вибори – це гедота, вибори – це гарний бізнес, вибори – це м'ясорубка, вибори –